Gutsitan jorratzen dugun gaia ekarriko dugu gaurre emai gainera, izan ere amaetasuna. Aipatuko dugu eta horrekin batera, anitzetan loturik doan, ba, bularra ematearen e, ekintza hori. Esnearen liga deituriko elkarte bat bada, nazioartean antolatua, eta interneten bila bilasten bazarete ba, informazioa anitz aurkituko duzu horren inguruan, Mañana yago dugu bertatik bertara aritu eta gure bailara honetan eta Euskal Herri osoan ere antolatua dago esate baterako ba Irunen eta Urruinan baduzu esnearen liga taldea eta bertako animatzailea da Idoia karrera egunon Idoia egunon beraz esan bezala esnearen ligaz mintzatuko gara Informazio asko dago, baina desinformazioan itz ere bai, amatasunaren inguruan eta bularra ematearen e, inguruan, beraz, e, esan dugu Euskal Herrian antolatuan dagoela e, elkartea, zu urruñan eta irunen ibiltzen zara. Bai, e, bueno, Euskal Herrian mailan maian talde daude orotara eta bai, bai, e, ni bai, hemen gertutasunagatik eta irunen e, eta urruñan e, animatzen dut. Esnearen ligan zer egiten duzu? Bueno, hitzak esaten du esneak beraz eh bularra bai. ematen dela edo, baina zehazki zer egiten duzu? E? No, agian aurkezpen txo batekin hasiko naiz zer den esnearen liga, nondik e, ateratzen eta bueno, nola sortu zen, ba pikate esan esnearen liga irabazi asmorik gabeko elkarte bat dela. E, eta bueno, bere helburu nagusiena do, bularra emateko informazioa eta laguntza eskaintzea dela besterik. Gabe ez. E, Gorraiz kanpoko erakunde bat da, e, bere garaia noain dela berrogeita urte baino gehiago, estatu batuetan, e, bueno, ba, ama batzuk bildu ziren, konturatu ziren, etzelain edo edoain uste bezain naturala e, edoskitzea, eskitzea, trabasko zeudela, desinformazio edo informazio kontralesanko asko, eta beraien artean biltzen hasi ziren, eta konturatu ziren, ba, biltze horrek, hori e, ba, zeongiz, zeongiz etortzen zitzaien eta informazioa biltzen asistiren, bat zentzu horretan medikuekin e, bilduz, eta pixka bat edoskitze aldera nunbait e, e, egiteko asmoz. E, esan, esneren diga uniztefeko e, kontseiloko kide dela, e, lan harreman ofizialak ditula e, omsekin edo osasun munduko erakundearekin, eta eta, bueno, e, horrela. UNICEF eta OMS ere aipatu dituzu, beraz horrek argiuzten du ez dela, san dute, lauz ororen elkarte bat, ikerketak badira, zuek ere gunerokoan elan handia egiten duzue, zein helburu dituzue? Bo, e, susten, bo, alde batetik esan, esnaren ligak e, e, medikuen eta formakuntzarako ere badi, baduela horre, parte e, potolo bat edo egiten duela lan zentsu horretan ere ba aldeko informazioa bihatze aldera eta e, osasungintzako langileak formatze aldera eta bueno gero beste alde batetik hamen inguruan ba bueno susten, sustengu taldeak daude e, munduan zehar redatuak eta bueno, ba, e, hemen ere eta beraien helburu e, nagusia pues bueno, alde, e, eta bain e, edoskitzaren aldeko informazio ematea eh gero e, amen hamen e, beraien e, bizipenetik e, ba, pasa, e, bizipen bere, bere pasatu diren beste amak ezagutzea, e, bularra ematen duten beste amak ikustea, ze, gaur egun e, ez, ikusten ez diren e, gauzak e, ba, itira ez, edo bueno, e, ez diren haina arruntak e, aurduan dauden hameek ere ba, e, talde horretan ikustea beste amak e, bularra ematen, e, Amek em, ere a, e, beraien aurra elikatzeko duten egaitasunean sinistea eta zentzuz mm -hmm. horretan sustengoa izatea eta, eta hori, en dute dut azimarragarria dena dela hori, Amen arteko sustengu talde bat dela. Ez da txarla bat, ez da e, bai badago informazio bat, ba monitore kontrolatzen duguna eta baduguna, baina da bereziki eta talde horrek ematen duena da, ba hori gune hori Amen artean hitz egiteko, kontrastatzeko esperientziak partekatzeko eta bar eta ola zerbaitazpimaratzea gatik ere da edoskitzea arazoi e, edoskitze soluzioak bilatzea, ez? E, zentzu horretan edoskitu nahi duten ama oiek, titia eman tenjarraitu nahi duten ama oiek, ba alde horretara doan e, bidetik ba soluzioak e, mm -hmm. ematea. Gaur egun, e, bueno, iru ama mota daude lasaten da, ez? E, gainera e, jendarteak berak begi begiz ez e, kritikatzen du, ba, dibidez e, Ume aukan eta bere ala lanera boltatzen direnak, bere e, bizitza profesionala garatu nahi dutelako. beste batzuek e, ama izatea deliberatzen dute eta etxan gelditzea aurren ezik eta ze arduratzeko eta aukeran e, ba, bularrare emateko Eta bestatzuk erdibidean gelditzen dira, aurrera eta atzera zuek azkenan e, esnearen ligatik e, bultzatzen duzuen norberak ahalduen eraino edo baintzat ematea edo behar uztartu ustartu daitekela lana eta amatasun horiez, bular ematearena. Baina, e, bueno, gugazpio, askotan esaten dugu, ez? E, Omzek edo, bueno, osasun munduko erakundeak e, gomendatzen du, 6 jabetez e, edo oskitze esklusiboa edo, eta gero hortik aurrera, ba, e, beste likadura erekin komplementatzen joatea, bi urte edo gehiora arte, ez? Piskat komendioak oiek dira. Gero, e, garrantzitsua da, edo guretzako mez, mezua da pixka bat, ama bakoitzak edo familia bakoitzak egin nahi duen horretan e, aurrera egitea. E, ere laguntzen ditugu amak e, e, destetea edo e, titiak entze aldera, laguntzen e, informazio ematen dugu, zentzugu guztietan pixka bat, ama bakoitzak e, berak, bere beharren arabera, bere egoeraren arabera eta berak egin nahi duen arabera e, egokitze aldera, ez? Aldelako ere e, lanean, lana egin eta edoskitzen jarraitu. Badelako modu bat ere ba, lanetik bultatzen garenean aurrarekin harreman e, goxori e, jarraitzeko. Bueno, ba, badago lako horre, badaude e, modu ezberdinak gauzak egiteko eta jo, ba, lan egitea gati, edo e, eberabaki batzeko hartzea gatik jarraitu daitekelako ere e, bide horretan. Uh -huh. Sentsazio ematen du gai polemikoa izan daitekela, izan e, osasun aldetik, Gainera, Euskal Herrian, e, bi administrazio ditugu, Euskal Ozer bultzatzen duen, ba, koitzak, iru, iru izan da, karo, gian, e, banatuta goegoaldearen partetik, bordoan, gero feminismo aldetik ere, ba, gaur egun esaten da, e, emazte jipioiek berriz ere, ba, umeak ez dakitzen bat egin arte, bularra maten diete, eta nik ustut, mundu guztiak aldetzen duena dela, e hainbeste luzatzen duzun momento horretan edo zuk uste bat duzu umeak bihirula urte egin arte eman dizai okezula bularra. E, nunga elitzen da Aita, lan duzu hori? Ma, aitaren papera e, ikerketa egin diren ikarketek e, demostratu dute ez, ma, Aitaren sustengo ez dela hau da Aita ez badago e, edo eskitzaren alde edo ez badu Horretan eh ba ama laguntzen e, eduskitza ez duala e, ez duala aurrera, es ez duala jarraitzen aitak. E, jo, e, gauza pilo bat, e, oza, egin dezake beste guztia igual aurra elikatu fisikoki ezin du, baina elikatu dezake eh maitasunez. E, askotan familiak esaten digute, ba, e, momentu intimo bat e, izate aldera, ez, aurrak, porque jo, pues elikatze horrek badu punto intimo hori, ba, e, familia askok, e, adibidez, bainuaren momentua aitarentza gordetzen dute. Bueno, va ba, aitak askenean eh eh ba, ba, ba duela e, oso rol garrantzitsua edoskitzean. Mm -hmm. Elikatzearena ez duela berez, baina elikatu, elikatu gauza askorekin elikatu daiteke eta eta oso garrantzitsuola aitaren babesa momentu mm -hmm. horretan. Beste galdera bade, e, anitzetan, e, eman nahi ez diotenekin zer, badira, mazte batzuk, hau tatzen dutenak e, ba, ez dutela bularra eman nahi, beraz, azken batean, merkatuko hainbate produkturekin e, moldatzen dira, eta beste batzuek, e, askotan ere ez dakitelako nora jo, lehenengo min bortitz batzuekin esaten duten nik ezin dut horretarako ere laguntza eskaintzen duzu, eh? mm. Bueno, ez ditu eta orkiztu pixkat monitorak nortzugaren nola lan egiten dugu eta guztiori pixkatea ipatuko dut, bon, le lenik eta bain monitorak amak gara, e, gure aurrari bularra eman diogun e, amak gara. Formakuntza espezifiko bat jaso dugu, e, doskitze aldera eta e, san behar dut ere bolondresa garela e, lan egiten dugula, bueno, bon, ba, gu nahi dugulako horren alde eta, e, bueno, bat gure bete beharren edo artean ba, e, dago telefono bat, telefono bat ezkeintzen dugu, telefono hori ba weborrian e, aurkitu daiteke. Bai, e, la Liga de Lertxe Euskadi weborrian e, LLL France den e, agertzen da. Eh, e, bueno, ta LL gure telefonoak agertzen dira eta e, gero eilabetan behin ezkentzen ditugu ere e, bilkura, bilkura hoeek eilabete hori. Eta, bueno, bat harteka ere, e, monitora batzuek nahi bat edo ikusten badute dute goera alakoa dela, ba, etxera ere joaten dira bisitak egitera, ba, e, familio joiek e, laguntzea aldera, e, demostratuta lagolako askotan urduritasunak galtzen gaituela, eta ba, pixate lasaitze horrek, ja, bisitoa batekin ja askotan e, e, horrek. E. Gero esan, ba, monitorak ez gaude gaudela bakarrik sare bat garela, orduan ba... E, Beti elkarra agunduk, ba, igual ez dakigu dena, ez gara profesionalak, ez baina bain, ez dakigunean ere beti dugun no, ondoan norbait galdetzeko, oza, dela, sare bat oso mm -hmm. oso e, haundia eta oso eta orduan beti e, elkarren hori e, garela talde, talde handi bat. Euskal Herrian, e, ama boste talde aipatu ditugun, badirela, direla, asko den gutxi denia harritu nau, uste mm -hmm. non gutxiago zirela, baina egia mm -hmm. da, Ezen bat, ama dauden orduan hain e, urruti e, informazio horretatik ez, bertatik bertara lantzeko aukerari gabe, zorionez, e, iparraldean bueno, mm -hmm. batzuk hemen gainera mugitzeko tendentzia gehiago izaten da. Mm -hmm. Bai, ba, e, bueno, e, iparraldean maulen eh Paulen, Baionan, Azparnen, Bardozen eta e, urruinan daude taldeak, hmm. ez? Ba, ba, dira buska bat. Bai, egia bai, bai, da eh amatasunearekin bat, nikuzte dut ere, eh doskitzeaz arazoetatik aparte, e, bakardabeak ere askota jotzen gaituela, ez? Halako hmm. e, batean bakarrik ama, ama askok esaten dute, ez? Ba, batean bakarrik nago nereaurrarekin nere, nere txean eta zer, oza, behar beharduzuen eh Ba, zure momentu beretik edo inguru horretatik ba amatasunaren inguruan e, e, dauden e, beste amekin bildu e, agian batzutan ez da bakarrik e, e, doskitzeko kontuak ez hitze kontuak nola egin erabakiak heldu batekin hitzegin goizean zehar e, konpartitu esperientziak pues garrantzitsua da eta bai amak inguratzen dira eskartzen dute bai gaur egungo e, jendartean gainera tendentzia handia daukagu idoia kritikatzeko ikusten dugu na ez begibisten daukagun hori eta oraindik ere e, batzuari bortitza darraro egiten zaie ba, ikuste haume bat baia bere hortze guztiekin korrika eta ogi tarteko batean nostean amarekin e, bularra hartzen egote orduan hori hautatu duen e, familiak ere ze ere pentsatzen dut sartzen dela defentsa eta arabaki horretan osartai zen badu erantzuteko ez e, ze gainera batzuk osa osartak dira eta esaten dute baina oraindik ematen diozu mm. Bai, bueno, azkenean hori da familia bakoitzaren eh eh erabakia, ez? Eh edoskitzak, ba, hamak askok esaten dute, "Bueno, ni kez noiz arte pentsatzen unen hiru ilabete ematea eta hemen nago urtebeteko aur batekin." Batzutan ez da kalkula, o sea, ez da erditu ordore esaten dela. Bueno, ni kemango diot zazpi urte, edo, eh, bueno, bai mango diot 5 urte es, edo edo hiru ilabete eta eta esaten dute, joba hiru ilabete ditu, ba orain eh Ez dut utziko ezin ez da, aurra oso txikia da, oso e, guretzako, biontzako eta familiarentzako ere jo oso honoragarria eta aurrera, aurrera nik ez dela kalkulatzen den zerbait, bai etortzen dena, baina bai egia da bai, e, batzutan jendartaren presioa e, oso fuerta izan daitekela, baina, bueno, gauzakarki baldin baditugu eta guretzako, gure familiarentzako eta aurraren zako eta, eta e, gura esontzako onena baldin bada, bueno, mm -hmm. e, baina, Eta hola, batzuetan ere nahiko kostatzen da urratsa ematea. Bueno, joango naiz. Eh, ondoko hitzordura eta emango dituen derekezkak. Orduan, pixkat identifikatzeko entzulak edo zein dira eh, orokorran izaten diren galderak. Galdiko nor, normalen, gai, galdera ohikoenak izaten dira pisuaren inguruan, aurraren pisuaren inguruan, eh ba, inguruan, hor eh, ere desinformazio handia dagoelako. E, ba, edo eskitzen duen hauma batek botika batzuk hartu ditzazken e, edo ez e, inguru horretan. E, bularreko minak, niri ematen dit, e, horrela da, aldatu daiteke, hobetu daiteke, sentzu horretan. E, Engantxateko arazoak edo postura arazoak, e, bereziki desariak eta, bueno, olako erditze e, bereziak daudenean, ba amak ez dute batzotan aurkitzenen nola, nola jarri aurra, e, lanera bueltatze horreken kezka ere, horrek ekartzen ditu amak asko, e, gozea ote duen, nahiko hartzen duen, kezka horrek ere, eta bueno, normalean e, inguru horretan e, biltzen dira e, galderak. Bueno, luz eta zabalitzein daiteke honen inguruan idoya, aipatuko ditugu ondoko itzordu batzuk? Datos zen e, Ilabetetakoak edo? Ba, bueno, ba esan, eh maiatzaldea eh Urruñan, eh maiatzak e, izango dela, asteartetan egiten dira, e, bilkurak, eh maiatzak 28an 10etatik Urruñako, bueno, eskola publikoa eta astalpolivalenten artean eh dagoen prefabrikatuetan, eh? Hor dago gorrotonda bat eta hortik gora, eh horregoten da. Eta irunen, e, maiatzak emezortzian da, irunen egiten da, e, larun bat goizetan, goizeko amaiketan e, ospital zarreko itzaldi mm -hmm. ba, ba, mi eskerri doia esango dugu ere interneten badela e, informazioa, kontaktuak ere esan duzu bertan e, aurkitzen direla eta eskertzen zaitugu estudiotera etorri zanagatik. Zuei.